Aproeitzatu nahi dut, eskerrak emateko gaitare Baina guztatuko ditzaiake e, azkotan ez daukagu horrelako osak esateko e, aukerari sektura politikoa delalta e, Guztatuko ditzaiake gogorak atzea gu, e, kasuan du lauro, kasuan 2018an e, banketxati erasueitea depor eta guntzeko talako egun garela kartzelan eta gustatuko ditxaka ebaitare gogorak ekatzea orduan Euskal Herrian bizi zuen destituin politikoa zehize. Orduako, nubalkabak esana zuen, ehondi gora txilotu egongo ziren Euskal Herrian, demora tarte jakin batean, azkenenako berrehondi gora ziren, eta zi ha ziren Euskal Gazterinen aurkako sareka da, kerri eta eskualdez eskualde. Sartua ziren Uribe Kostan, Leher Tibain, Iduin Eta bainera, zareka dauetan atxilotutako gazteietako asko, edo gehiene tortura eratzak pairatu gara izan zituzten espetseratuak izan aurretik. Beraz, esan dezokagu Euskal Gazterien aurkako horrekako holatu e, errepresibo batean murrituta dut dela, azken erako gube harrapatu gintuen olatu errepresibo horretan, eta beraz, e, erreza edela ulertzea e, guri leporatu ziguten ekin zaurak Herri honek errepresioarei emandako erantzunetako bat izan zela, azken finean bizi izan baita urtetazear herri borrokak egin izan duena. Herri borrokaren bitartez herri honek bere mina ta beraserrea aldiarazi du eroritako gudariegatik. Herri borrokaren bitartez herri honek torturatuen oioak eta negarrak komisaldegi eta guarteliotatik kaleratera inditu mundu guztiak entzuesan impunitatearen zulun hoietan zer ara izan gertatzen. Eta herri borrokari esker ikusetan txunai ez ere, ikusetan txunka nizan dute, hemen herri bat dagoela, makusten ez dena, eta bere askatasuna lortu arte borrokatzeko presa, bueno. Horratik lehen zabezala, ba, bueno, argi eta garri izan edut oso garronagoela nire militatzeaz, nirekin gaur hemen dauden pertsonen militatzeaz ere bai, eta usatuko litzaiak, ba, bide batez eta aukera ba, aproditzatuz, ekitaldi hau e, baitare e, aproditzatzea, guri e, ba, bueno, baino, hemen egiteko, aipeste urtetan zehar, Herri borrokan haritu diren pertsona guztiei ezkaintzeko. Erri ba, bueno, honi, eta herri honen askaipen prozesari egin duten ekarpena, itxela, eta ezinbesteko esan dela gota. Arro batik, ba, bueno, gora herri borroka! Ola!